Rigarea cântată a celor ce umblă cu steaua, după variantele din 1830 și 1848 ale lui Anton Pan, și vicleimul, variantă din Moldova, după manuscriptul poliției din capitală din anii 1870 și 1879, colecția Gedem Teodorescu, adaptare radiofonică de Răzvan Ionescu. Cuvântul lămuritor aparține domnului academician Virgil Cândea. Nelipsit în obiceiurile populare care fascinau Crăciunul copilăriei noastre, obiectul unei demonice strategii culturale care ar fi vrut să-l stârpească din conștiința creștină a românilor, Vicleimul este, iată, din nou martor și povăzuitor al nașterii Domnului, cu puterea lui de mister, nevinovăție și curăție, de lumină și autenticitate. Studiile savante de dinainte de o jumătate de veac, când temele religioase nu erau încă excluse din cercetare, ca mistice, deci retrograde, priveau Vicleimu drept o urmă a misterilor din Occident, cum credea Mozes Gaster în reputata sa crestomație română, publicată la Leipzig și București în 1891. Era o încercare de a demonstra că și în acest plan al sufletului românesc, tot ce este de calitate la noi trebuie să fie o imitație, firește mai palidă, mai sărănească, a unor creații sau valori din apusul socotit, incontestabil și întotdeauna mai dezvoltat. Gaster își expusese teoria acestei proveniențe în manualul său de literatură română veche. Dar ipotezele lui s-au dovedit neîntemeiate. Nu există similitudini convingătoare între drama misterului nașterii la români și la sași ardeleni, care ni l-ar fi transmis din literatura germană medievală. Mai mult, un vrednic cărturar de sat ardelean, Picu Pătruț, autor unei versiuni de peste munzi a Vicleimului, se inspiră nu de la sa și de lângă el, ci din Anton Pan din țara românească. Vicleimul este de secole atestat la noi. Era reprezentat de Crăciun la curtea lui Vasile Lupu, ne spune cronicarul Miron Costin. Dar n-avem dovezi că ar fi fost atunci o inovație, așa încât putem socoti obiceiul mult mai vechi. Acum un secol, Mihail Cogălnicianu, îl consemnează cu observația că irozii erau ținuți în onoare mai mare într-un trecut nu prea îndepărtat și că ei erau interpretați de dascăli și dieci, apoi de fii de boieri îmbrăcați în haine de stofă aurită la curtea domnească și la casele boierești. Fenomen de teatru sacru, explicat de suprema teofanie a întrupării fiului, a nașterii lui Hristos, nu este de mirare deci, că Vicleimu, Vicleiu sau Irozii, este înfățișat în tratatul academic de istoria literaturii române din 1964 ca operă populară marcată de un caracter de clasă, de spăsenie și misticism, ca orice asemenea producție de proveniență catolică, evidențind chiar o laicizare a conținutului legendar privind nașterea Domnului. Cuvintele din tratatul amintit. Sunt judecăți semnate de specialiști altmintel reputați în studierea literaturii noastre populare, supuși însă unor directive și măsuri de îngrădire a științei care nu iertau atunci nici literatura populară. Dar de ce să ne mirăm? În alt climat de libertate a exprimării ideilor despre sacru, doamna Manica Brătulescu de la Universitatea din Ierusalim, folcloristă de școală românească, nu spun un cuvânt despre Vicleim în eruditul său articol despre cântecele solstițiului de iarnă, în care un loc important îl ocupă colintele românești, din enciclopedia religilor, monumentala operă îngrijită de Mircea Eliade, apărută la New York în 1987. Nimic despre Vicleim în această enciclopedie, nici în alte articole, chiar cele tratând despre teatrul sacru creștin, semnal timpului, Arătat din răsărit până în Apus. Vicleimul rămâne, totuși, cum spuneam, herald și martor al nașterii Domnului și al primelor reacții ale umanității la teofania fiului. Șocul sacru al magilor din Persia, aparținând altei tradiții spirituale, dar cu tremurați de pogorârea divină din Orientul Palestinian, și de aceea, îndată porniți să ducă împăratului împăraților, darurile simbolice cuvenite supremului suveran ceresc și pământesc, aur, smirnă și tămâie. Ar fi de insistat asupra profeției nașterii lui Hristos în Bundehesh, cartea sacră zoroastriană, intrată prin prelucrări medievale în literatura populară creștină, răspândită și la noi cu titlul Legenda lui Afrodițian Persu, de care s-au ocupat cândva Nicolae Cartojan, Dan Simonescu și alți cărturerei noștri. O vom evoca poate altă dată. Dar șocul sacru îl au deopotrivă păstorii simpli din țara sfântă, prezenți în vicleimul nostru sub tipul familiar al ciobanilor din Carpați, privegeați de îngerii cu care au privilegiul de a saluta venirea pe pământa lui Isus, acelui mai presus de ființă. Scene lapidare evocate de curiosul Romano lodu în contact cu nașterii Domnului, îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu sfeaua călătoresc, căci pentru noi s-a născut prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci. Dar Vicleimu înfățișează deopotrivă reacția de respingere a lui Irod, împăratul iudeii, care după cum prevăd indicațiile de interpretare ale vechiului text moldovenesc pe care îl veți asculta în dată, se va încrunta și va pronunța fiecare cuvânt cu asprime, nereceptiv față de mesajul divin, preocupat numai de puterea lui vremelnică, pe care o credea amenințată de împăratul cerului și al lumii și astfel nevrednic de teofanie. Elementele dramatice ale vicleimului aparent puține și naive, dar cât de sugestive, cu câtă putere de evocare sacră, au completat cândva slujba praznicului nașterii Domnului, în care, la utrenie, se cântă superbul imn al lui Cosma Melodu, al limnografiei bizantine, începând cu strofa irmos, Hristos se naște slăvițil, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul și cu veselie lăudați-l noroade, că s-a proslăvit. Este dezvoltarea salutului îngeresc din Evanghelia Sfântului Luca, slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Ieșind din biserică, după Liturgia nașterii, credincioșii sunt păstrați în ambianța sacră a întrupării, prin cuvintele, melodiile, datinile, tot sacre, imemoriale, profund creștine, ale colindelor și vicleimului. Desemnarea ca teatru popular a acestor obiceiuri rituale este săracă și insuficientă. În și imaginarul curat al creștinilor de altă dată, asemenea datini aveau alt răsunet și altă duhovnicească lucrare. Pe ulițele înzăpezite ale satelor noastre, în colibe modeste, în conace boierești, sau în Palate Domnești, Hristos se năștea cândva a Ievea într-un etern prezent, actualizat de praznicul Crăciunului, cum se naște și azi pentru cei cu ochi limpezi și inim Realizatorii acestei emisiuni de teatru radiofonic reactualizează un viclein moldovenesc, publicat în 1885 de marele folclorist G. Dem Teodorescu, după un text vechi adus la București prin 1870-1879 de colindători de peste Milcov. Realizatorii fac un mare serviciu atât spiritualității cât și culturii noastre. Adăugând sacralității acestor zile, dominate de taina nașterii Domnului, fiorul eternului prezent al teofaniei, ei reintroduc în atenția noastră un text rar al Dicleimului cenzurat încă în ediția din 1985 a poeziilor populare culese de Gedem Teodorescu, publicată de Biblioteca pentru Toți. Dar precum se vede, taina, datina, vicleimu sunt mai puternice decât trecătoarele orbire omenești și ele nu ne lipsesc de harul și bucuria lor, chiar dacă vremelnic unii au vrut să le respingă. Că s-a născut Domnul cel puternic, Pe pământ ca omul cel nemernic, Din făcioară sfântă precurată. Astăzi lumea cântă bucurată, Magi cum zăriră steaua mare, De călătoriră după asta De la stea de sosire. Învit lemn, țară, și găsiră, Pe Hristos Mesia de-l văzură, de bucurie, I-au dus aur, smirnă și tămâie Și le-a fost lor ca să se mângâie Și cu o glăsuire în slăvire, Toți într-o umire îl măriră Însemnată. că e lumea înșelătoare și foarte amăgitoare, de înșală și amăgesc. Notifieri din de din personal ediție clasic de spre buton spre activă trezată spatiul, foarte, De nu mai gândesc la moarte, că vorbesc din avuție și trăiesc în semeție. Ca când totul o să trăiască și lumea să moștenesc. Și când în cea după urmă viața, dacă li se curmă, mor în tocmai ca tot omul, și bogatul ca și robul, că moartea nu va să știe de averi și bogăție. Nașterea ta ar să the cerita Îl vine umilit, împăratul cel mai mare, împăratul cel mai tare. Mișcați ale voastre buze, insuflați de sfinte muze, căci asemenea și noi vom începe câte doi. Arătând învățătură către tine, o natură cu cântare de dulceață, sprijinindu-ți Orâți spre înaltă împărăție. După cum m-am hotărât, acum am mai de se mai aduce o stașul însărcinat cu aflarea noului împărăție. Am înțeles spre înaltă împărăție. Trăiți, înaltă Eu am fost foarte departe. Am umblat, am cercetat, saturat și am colindat, dar nimic n-am aflat. Cum? Pe cât însă am înțeles, s-a născut domnul ales. Dacă e sau nu așa, trebuie să întreba pe ai noștri farisei să vedem ce spun și ei. Iertare să tăpătăm la păcatul ce-l avem. Așadar, nu mai decât pentru cel mai mic cuvânt, pe caiu te încălecați și la rusalim plecați. Pe cine ți-a în cale, faceți-i lui întrebare, fie tânăr sau bătrân, până la cel mai mic copil, căci prin copii mai degrabă puteți afla de asta treabă. Am să vă mai spun ceva Dacă vi se va întâmpla cu crai Să vă întâlniți dar ceva Să nu vorbiți decât De nou împărat Decât de toți mai lăudat de toți mai înalt Nouă <truzări> <truzări> Nu ne-a răsărit Domnul Isus Hristos. Mesia cel prea dorit, Domnul Isus Hristos. Din fecioară s-a născut Domnul Isus Hristos. Și cu lapte s-a crescut Domnul Isus Hristos. Cu scute ce s-a înfășat Domnul Isus Hristos. Și în brațe s-a purtat Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Țară așa mică, cu un împărat ori rău, ori bun, nu era nouă destul. Când o mai fi și altul să avem, atunci zău. Tare mă tem, parcă ce are să fie, neliniște, nebucurie și o turburare în norod, căci are să facă Irod. Poate că sunt o și pe celălalt vagoni, dar dacă acel împărat mare o fi decât însul mai tare, atunci cam cum va merge, nu mă s-abia lege. Bă, ce cum a ieșit să iasă? Că mie de loc nu-mi pasă, eu știu bine că de mine nare are să se nimeni, Că eu cu această armă, cei a păstorului fală, și șaptezeci de ori veni la toți mai împotrivii. Păi eu mă lupt cu urși, cu lei, când vor să-mi ia din mielușei, Și chiar cu un lup de mă întâlnesc cu asta ca să-l lovesc. Ma! Sunt un păstor și trăiesc bine, ce au toți cu mine? Mai bine vadă de popor. Cum de turmă-și vede un pastor? Ce tot spui tu, frate, pastor? Nu cumva ești răzvrătitor? Ori poate ești sărit din minte, nu cum era mai înainte? Căci eu, nici când te-am auzit și niciodată te-am pomenit, vorbind de crai și de împărați la sabie în văpăiați, vorbind de cață și război, vorbind de urși, de lup de oi Ei, fraților, voi ce vedeți? Cetatea pe care o aveți, ca mâine văd că o ați pierdut, căci pe pământuri s-a născut alt împărat, mai priceput, ce o fi stăpânte al său avut. Și cum mi-te-ai tu de acel nou împărat? Cum te-ai brodit tu mai cumot, mai firoscos decât noi toți? Dar văd eu că înșire o poveste, ori spune neîncelot este și spune ne mai lămurit! Cum l-ai văzut, un l-ai găsit sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta. Să vezi. Acum câteva zile m-a de teșile. Și împășteam și turma alene sub munte, colo prin poiene, pe iarbă verde jos. Şedem din fluierajul meu cântam, mai cât colea uite pe locul șes Curgea ca pe un răguleț, ce se părea că tot zice că viața mea este ferice. Atunci mă gândi, și în mine zisei că e un semn de bine. Iar dacă o fi un semn de rău, să fie cum vrea Dumnezeu. Ne-ai spus-o de nei prăpădit. Ce-am așteptat și ce-a ieșit. Nu vezi că e sări din minte. Că n-are nici șir la cuvinte. Așa sunt ei toți neciopliți. Și de-aia sunt și fericiți. de Mă tot ohemă. Du-mă în amintiri tu și eu. Și-ți flori. Mai Cu crapon pe ușoi. Mai mai. Te am Albeni sunt oițele ostaș dragii mei și mândre ca florile ostași, dragii mei nu cal vostru împărat ostaș dragii mei ce lume a turburat ostaș dragii mei Face împăratul Cu oile ce-i dă Nu-l nu vezi că-i un smintit? Nici nu știe ce-a vorbit Du-te la oi, măi ciobane Măi ciobane, măi că zmur mur oile de foame Măi ciobane, măi Nu vorbi de împărați Măi ciobane, măi Că o să-ți pierzi oi Și să naști, măi ciobane, măi Măcar toate de s-ar duce, Ostași dragii mei, Eu din țară nu mă duce. Ostași dragii mei, Rămâneți voi cumpăratul. împăratul. Ostași dragii mei, Că știu eu ce știu de altul. Ostași dragii mei. go iku Tatioate! s spre Eu aș vrea să-ți spun ceva. Numai de te vei jura că ce ai auzit de la mine să nu iasă de la tine și să nu mai știe nimeni. Mă jur, prea înalte că voi ține taina foarte. Ce ai auzit de la tine nu o să iasă de la mine și nu o să mai știe nimeni. colcându mă am visat un vis foarte mricoșat, În care mi s-a arătat o schimbare de împărat. Visul, când s-ar întâmpla, Eu, de pe tron, aș cădea. Și un alt împărat Ca mine Nici veți mai găsi pe lume Căci de-a mea putere mare Tremură lumea Sub soare Craii Voievozii Domnii toți Să scutură ca pomii Dar să știe Lumea bine Și tu aflo de la mine Că pe tronul meu Așa nimeni Înălța. Du-te, dar, și-mi adu veste ca să vedem cine este un tânăr Hristos numit de care s-a prorocit, și de-l vei afla pe el să te porți în acest fel. până la dânsul să te duci, mânușița să-i apuci, să te faci te închina, picioarea-i dar... Să-l pe dânsul la vorbă cu dina dinsul Și să vezi ca ce foc are în inima așa tare Să le spui că-i rămânea Dar tu, paltă cale, lua la mine te-i Să mă încred în vorba ta Și apoi mergem amândoi Să ținem un crânt război Mă duc, rănau au temporate. Să le fac acestea toate. Pe cine în cale îi vedea, de dânsul îi întreba, oștile îi numărau, îi vedea cât îi putea, pe altă cale mă-i înturnație de da și atunci mergem amândoi să ținem un crunt în război. Tă tu în sari, sari se ce și tot pământul să salte cu ostrave de departe. În prejura și cițața sprijinesc sfânta lui față și dreptatea lui tocmește scaunul cel odihnește. Și îl gătește spre județe, Nealegând pe nimeni fețe. Fulgerele lui capara. Strălucesc în toată țara. Pământul e plin de frică, munții se topesc și pică, și curg, toți ca niște ceară. Văzând pe domnul în țară. Că tu, Doamne, și-a vrând neizidit din țărznă, cei drepți, și în curăție te așteaptă cu bucurie. Pentru sfintele județe, ce le gătești cu blândețe, cei ce iubiți pe Domnul, urâți relele, tot om. Să trăiți spre alte Au venit trei crai de departe și vora să-i chiar la împărăția ta. toate! Porunciți spre alte împărate. Îndată să porunciți palatele să gătești atât pe cele de sus cât și pe cele de jos. Pe crai bine să-i primim cu vorba, să-i spitim, să vedem inima lor cam ce poftesc și ce vor. Acum dară <laughs> să te duci la mine să-i aduci. Trei crai de la răsărit spre steau călătorit Și-au mers, după cum citim, până la Ierusalim. Iar erod neodărat, auzind s-a tulburat. lor li s-a rugat zicând. Mergeți de la frați și viind, mă înștiințați să merg să mă închin și eu ca unuia Dumnezeu. O, voi trei puternici crai ce de nenumărați ai stăpâniți la răsărit, spuneți-mi de ce ați venit așa ca oamenii proști, fără lai și fără oști? Hai, spuneți mi mai curând, că n-am vreme să vă ascult! Să trăiești, o împărate. Vom răspunde cu dreptate. Noi aici am venit, în Viclăimul cel Sfânt, ca bine să-l cercetăm. Împărat nou să aflăm că steaua lui am zărit când pe cer a răsărit și data am înțeles Că s-a născut cel ales care e și Hristos numit De prorocii de demult. Astfel, dar nu se cuvine Să venim aici la tine Cu oști mari nenumărate Cu alaiuri trâmbițate Ci mai bine câte te trei Am trecut dealuri și voi. Și aici de-am ajuns Steaua nouă s-a ascuns Și venim să te întrebăm. Unde e? Ca să-i urăm. Unde e? Să-l laudăm pe Acel Mare Împărat decât toți mai înălțat. Ascultați, o, frații mei, aș merge și eu cu voi ca să mă închin bucuros acelui Mare Hristos. Dar fiindcă unde e, nu știți, Mergeți întâi, dacă găsiți, și pe altă cale vă înturnați unde deveste să-mi dați, să merg ca la un împărat decât toți mai înalțat. Iar eu, împărat, foarte rău s-a supărat. Învitle le mai intrat. Mulți coconi nici a tăiat Până la 14.000 Toți frunci mărunței copii De doi ani Și mai în jos Ca să stai pe Hristos Așa rău nu se mai poate, Ne gândind la Dumnezeu. Ai făcut un mare rău, ai tăiat nenumărați mulți prunci mici nevinovați. Îngerii s-au speriat, Dumnezeu s-a mâniat, oamenii te-au blestemat. Află dară o iroade, o prea-nălțată împărate. Că în locul tău a rânduit Dumnezeu pe fiul său cel dorit, pe Isus, Hristos numit, Mesia cel prorocit. O voi, crai fără de rușine, cum ați îndrăznit cu mine să vorbiți cu semeție de o altă împărăție și de fii de Dumnezeu? Oh, nu știți cine sunt eu? Eu sunt irod împărat! Ce-n m am intrat, sabia în mână am luat, Mulți coconi mici am tăiat! Pământul s-a tremurat, Apele s-au turburat, codri că s-au clătinat. Eu nu sunt nebun ca voi să umblu prin munți și voi, Ca să găsesc un copil și cu darul să mă închin! Pe stratiot! Voi chema și poruncă graiului, da, Ca, ha, ha, ha, cu înarmată Să pornesc acolo îndată, să taie Și pruncul cel mic, căruia Hristos zic. O puternice împărate, Bucură-te acum foarte că tul pruncilor Și zbiere -tul maicilor Dumnezeu le-a auzit și în locuți a pe Fiul Său cel prea iubit, pe Iisus cel prea mărit și pentru ca să ne crezi putem arăta dovezi. Și ce dovezi aveți voi fără să le arătați la noi? Dovezi de dat nu vom da, dar putem le arăta. Prin vreo putere mare? Ba nici de cum. Prin cântare. <laughs> Ce cântați? Să aud și eu de acel fiu de Dumnezeu care aivea și cu nume răscoliu o întreagă lume. Să a, Și -a mers Până astăzi stătut Unde era pruncul născut Înălțate. Am mai fost până departe, am umblat, am cercetat, dar de nimic n-am aflat. Pe cât eu am înțeles, s-ar fi născut cel ales, mm. care e Hristos numit și de mult preorocit. Oh, nu știu acum locul unde l-a ascuns norocul, să mă duc ca să-l găsesc și viața să-i orăpesc. cei cai cu lor cuvinte? Ce făcut să din minte? Mergi cu oste în armată! Du-te-n vitrăim îndoată! Chia pruncii de trei ai! Să vedem că astăzi mi s-a născut Domnul cel foarte început Și astăzi mi s-a umplut prorocia de de mult Că se va naște Hristos, Mesia, ca luminos. Din Fecioara Maria, din neamul lui Avraam Din sămânța lui David, din Duhul Sfânt Zămislit. Trei crai de la răsărit, La închinare au venit, Daruri scumpe aducând Și către Hristos cântând. Culcă-te împărat ceresc, Pe sălaș dobitocesc, Te culcă pe fân uscat, De îngeri înconjurat. Te vor lăuta și mărire îți vor da, Slavă într cei de sus și jos, Pace până la pus. gru foarte și vrea să înfățișează chiar la împărăția ta. Ce caută? Și ce vrea? Ci că vrea ca să vorbească cu fața împărătească. Hmm. Se vie. Poate voi afla despre noul crai ceva. Trebuie-l-o m ruga, dacă se poate, să fii culoarea minte la ale mele dulci cuvinte, că am să-ți mărturisesc păcatul cel părintesc. Hmm. Tatăl meu a fost om tare, cu vârtute foarte mare, de vite neguțători, de locuri cumpărători. Tatăl meu avea acasă o roabă foarte frumoasă și, murind a lui soție, Vru o ia cu cununie. Dar al nostru împărat, tot mergând pe la vânat, într-o seară, s-a întâmplat pe la noi de-a-noptat. Și, trimițând un ostaș ca să-i caute sălaș, ostașul cam uluit drept la noi, a nimerit, și tatei i-a poruncit ca în grabă să gătească o masă împărătească. Tata, auzind ostașul, și-a întocmit tot sălașul. Dă la bucătar în dată, poruncă înfricoșată, cum nu dase niciodată, ca de grabă să gătească o masă împărătească. Mult prea mult n-a masa în grabă s-a gătit și împăratul a sosit, cu trăsură prea frumoasă și coceată numeroasă. Din trăsură jos s-a dat, în casa noastră a intrat, la masă s-a așezat. Roaba, aducând bucate, se trăgea mai la o parte și... Cu prea mare respect, ținea mâinile la piept. Împăratul, cât a stat, mai nimica n-a mâncat. Tot la tânsa s-a uitat. Masa, când s-a ridicat, de la masă s-a sculat, prin odaie s-a plimbat și, mergând, se tot ot oprea, iar din gură și tot zicea. Ce figură văzui eu, Înger al lui Dumnezeu, Zână potrivită bine unui împărat ca mine. Tatăl meu cu glasul blând, te răspuns, zicând, ia, e roaba mea, Aleasă să-mi îngrijească de casă, Căci, murind, a mea soție, voi să o iau cu crunie, Înălțimea ta prea mare, Multe mii de roabe are, și păcat să n-ai băcine în grijă, Măcar de mine. Împăratul cu trufie zise iar, Să-mi-o dai mie, să i da bani, cei i da moșie, să i da mare bogăție, Iar cumva, de n-ai voi și mie te-ai potrivi, Apoi foarte vei greși, Că eu roaba ți-o voi lua și nimica nu ți i da. Ba, te pot lăsa pe tine cel mai sărac de pe lume! Tata a suspina de împăratul a se ruga ca să se milostivească și roaba să-i dăruiască, dar împăratul nevrând, neascultând neascultând dimineața s-a sculat și pe roaba a luat. Taică-meu, deja le mare și măhnit de așa purtare, a căzut la grea zăcare. Vreo trei zile a tot bolit, După trei a și murit. Atunci eu am alergat, Cu cinste l-am îngropat Și în urmă m-am apucat averea de-am Și văzându-mă străin am venit la vitlein. Un an de zile am stat și aici m-am însurat. Un fiu mi s-a născut mie și iubeam. Dumnezeu știe. Dar. Rogute împărate. Da. Fosta oare cu dreptate că împăratul i-a luat fără frică de păcat roaba ce el a iubit și chiar viața i-a răpit. Ah. Nu, lucru prost, și neiertat, și nevrednic de împărat. Lucru prost și foarte rău, neplăcut lui Dumnezeu. Doi iubiți s-a despărțit. Din ei, unul a murit, de-aș fi fost în locul tău, îmi în pieptul său un hanger înfricoșat, deși eram împărat. Așa e! Și atunci am drept să-ți înfig hangerul în piept, ăstranger înfricoșat, deși tu ești împărat! Hai! Hai! Hai! Oh, Hai! Oh, la aceasta ai venit, ca să mă pe mine. Acum, ce va fi de tine? Cum nu căutai a știi praf și cenușă ca ai fi? O ha, ha, ha, o sabie săbioară, Prea dulcea mea surioară, Ieșa din teacă afară, pe vrăjmași, de milo și tot astfel să te porți ca și mai mai alteățiă sunt de sânge și roaie, în roe În Pentru sfintele județe Ce le gătești cu blândețe, Cei ce iubiți pe Domnul, Urâți, bine să ne gândim și într-alt fel să-l jertfim. Stratioate, unde ești? Din o fără să-l zăbopești! Porunciți spre nalt împărate! Iată acest om negru, foarte vrednic pe depsi de moarte și pune să-l străjuiască ca să nu se prăpădească. Precep și voi să încep, pentru toate cât cu toți le-am pățit. Prin voi, prin păduri și prin, prin surpături, totul călătorii mm. și puteam ca să piebim. Tu ne-ai ajutat, Sfinte Ziditori cine ne-ai îndreptat la om plinitor. La o gazdă bună, de blândeţe tine. Cum nu aşteptam, dar precum doream. O luncește prea înalt, împărate! adu aici pe arapul care a voit să-mi ia capul. Însă bine căutați armele să-i le luați, nu cumva să se îndrăjească și viața să me răpească. Să trăiți prea înălțate, vine cu blendețe foarte, ca să-l judecați de moarte. Iată-l! O, tu, om nesocotit! De ce ai venit, ca să mă omori pe mine? Acum, ce va fi de tine? Că ce nu căutai știi praf și cenușă că-i fi. Prea milostiv, împărate, ai judecat cu dreptate pe împăratul indian de pe țărmul african pe care tata trimise, primise, masă mândră îi gătise, iar el într-un chip urât cu amar la omul. Tocmai așa tu aici. ai făcut! Copilașul meu ai omorât, biatră ce plânge, ochi de lacrimi și de sânge, țipă, zbiară și răcnește, la față se veștejește, dar de ea vrea ca să-mi răspund Ei! și capul să-ți-i Fiind că s-a întâmplat îngeri de tău apărați, Socot că sunt vinovat că am vrut să o mor pe împărat. Poruncește la gelat să mă tai în bucăți, Să mă arunce în multe părți. Iar dacă am vreo dreptate, atunci, rogu-te, împărate ca să te milostivești și viața să îmi că ți ai fi supus și eu, cum trec poporul tău. Acest om de jale mare are multă îndreptare. Deci... Să știe oricare care, cu totul l-am iertat, ca pe un om nevinovat. Împărate, să ai iertare, ți-am făcut o încercare. Să nu mai fii temător și de toți biruitor. Astăzi, toți, într-o unire, să dăm glas de mântuire și să cerem toți iertare la cinstita adunare. Pentru câte vom grăi? Pentru că te vom greși, Căci omul este căzut în păcat de la început. Noi am venit a te sluji, Și credincioși ai tăi vom fi. Atunci de aici să nu-mi lipsiți, Și credincioșii mei să fiți. Veniți cu toți împreună, Să ne facem voie bună, Să ne bucurăm cu Domnul, Și să strigăm cu tot omul. Cănii, Domn, și mântuință, și să strigăm cu credință lui, din hotarele toate, îi se închină țări și gloate. Că marea cu valuri înalte, dar lui mână sunt lucrate. De el sunt făcuți și munții, și brazii mari și mărunții. El a făcut tot pământul, singur, numai cu cuvântul, și nouă ne este Domnul, și împărat este tot omul iar cât în el nu crezură ispitiră și văzură părăsiți de domnul fură și intră lui ură căzură blagoslovenia și darea care au fost la nașterea domnului nostru Hristos fie-vă de mult folos noi dare și blagoslovenie Lăsăm în casa dumneavoastră, la anul și la mulți ani. La mulți ani, la, ani! la, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la, mulți ani, la mulți ani, la mulți la ani, la mulți ani, Naștere mărită nevestește, Că s-au născut Domnul cel puternic, Prepământ ca omul cel nemernic, Din fecioară sfântă curată. Astăzi lumea cântă bucurată. <oșe> Cine primește steaua frumoasă și duruloasă? Cu colțuri multe și mărunte. Dăruită de Hristos ca un soroc luminos. Cine primește cu cu bicleinul, cu păpuri, cu mănuși, cu ciobote încălzate, aruncați-vă spate, Cine primește steaua frumoasă și urmoasă, cu pânțurile multe și Dăruită de Hristos ca un sloboc unor nostru. Sloboc negat să-nchide că eu mă duc până-n grindă, eu o vreme ricoroastă, Slopos necază în casă, Când o sta mai mult pe afară, Mi-a la primăvară, Când s-or luat roienile, Și-or poienile, și de-a-n picioare, Prefăcuți-n tămâioare, Când vrândușe binețele, Să te-ți plângi gază pe ele, Dar de sire lumină, Om cu creștine, mai ca domnului să coasă nouă ștergungi mai dase, să ștergă să cu pe masa rodelor în pe țara Crăciunului și casa românului.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 a fost următoarea Irod Dan Condurache cei trei crai Mihai Cafrița Geo Costiniu Mihai Niculescu ciobanul Valentin Uritescu arapul Gheorghe Visu îngerii Janin Stavarache Eugen Cristea Angela Ioan Răzvan Ionescu stratiotul Ion Chelaru ostași Dragoș Ionescu și Mihai Răducu. Și-au dat concursul Ierodiacon Calinic Dănilă, Matei Zaharia, Petre Ilie, Aristide Costeleanu, Florin Mușat și Viorel Lazăr, studenți ai Facultății de Teologie din București. Redactor Domnica Țundrea Gheorghiu, asistența tehnică Laura Mureșan și Eugenia Slate. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, Inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.